Устим згадав зигзаг психової долі, бо вона чимось схожа на переміни і в його власному характері, а відтак і в поведінці. До сьомого класу Дзиндра не міг натішитись Устимчаком, пророчив йому майбутнє філософа або ж гуманітарія з буйною, хоч і заземленою фантазією. З постійним поглядом до самопізнання, з насолодою, виставляв йому жирні п'ятірки, розповідав якийсь історичний факт, а потім просив Устима переповісти перед усім класом, як би це виглядало в його учнівській уяві. Ті уроки залишились у Золотому фонді дзиндреного вчителювання. Повторити їх уже неможливо, бо немає головного виконавця – Устима. Три роки навчання в старших класах по дорожній сьомий присвятив, щоб дощенто розтрощити марнославну ілюзію Мусія Федотовича, ніби він – учитель знаменитого філософа-гуманітарія. Устим закохався в молоду викладачку анатомії, яка червоніла і дивилась у вікно, коли пояснювала тему «Статеві органи людини». Писав їй велемовні любовні листи без жодної граматичної помилки. Вечорами стовбичав на кладовищі, куди виходять вікна баби Капшучки, в якої квартирувала молода анатомичка. Розбив цеглиною голову студентові, цілий курс приїздив на збирання буряка – який сказав про вчительку якусь сороміцьку побрехеньку. А коли Циндра виступив проти Устима на шкільних комсомольських зборах, увечері теж був жорстоко покараний. Устим знайшов свою стару новорічну маску, але вона вже була затісна на нього. А крім того, Циндра міг і запам'ятати маску свого фаворита. Натягнув на обличчя маминого капронову панчоху в той самий спосіб за молодшого брата, і вони зробили засідку на історика. Мусій Федотович тоді ще любив прогулятись перед сном по північних городищах, помилуватись нічним світилом, помріяти про вічність цього благословенного світу під місяцем і заснути із спокійним серцем. Поки що все гаразд на цій планеті. Устим з братом засіли в Терновиську біля лікарні. Вичекали, поки дзиндра мене їх, заскочили його ззаду, накинули на очі шматок чорного вельвету, залишився від нового батькового піджака, Мовчки одібрали Мусія Федотовича китайську ручку із вічним пером і зникли в терновій гущавані. Кілька днів у городищах з вечора замикалися всі двері на засуги. Кілька днів ніхто не ходив ні до кого в гості. Кілька днів Мусій Федотович приглядався до учнів старших класів. Заспокоївся він аж тоді, коли зауважив на руках у стима глибокі подряпини. Його виступ на комсомольських зборах, вечір, колюча терня, подряпини. Ці черепочки Зиндра легко склеїв і заспокоївся. Лише на випускному балу, захмалівши від шампанського, шепнув Остимові. устимчику поверни китайську ручку. Я тобі іншу дам, теж із натурального золота цієї ж проби». «Ви хочете, щоб я знову на вас образився, Мусію Федотовичу?» Відказав у і повів у танок, на політах пишно однокласницю. Він і не думав учитись далі. Просто поїхав на літо до старшого брата, подорожнього п'ятого, а в кінці септня повернувся у городище за пожитками. Повернувся вже студентом-стоматологом. Лише батько знав, що вирішальним балом при його сина до інституту був двометровий зріст. В Ужгородському університеті перед цим розвалилась баскетбольна команда. Найменшому, дев'ятому синові Школяреві, батько іноді каже: Ануно, -ну, вилезь мені на плечі та подивися, що там старші брати за Карпатами роблять, бо мені їх говерла заступає. Устим приїхав надарма. Старий подорожній уже кілька разів писав йому про появу в городищах лікарки Романи Лебадин із запорожцем помаранчевого кольору. Рісти її метр сімдесят шість. Лише треба відучити її від цигарки. А так, приміром, крути-жорна буде. Вчора відбулися оглядиний знайомство. Микола вчинив балювання з такої негоди. Жаль не було Барвінських, бо осінько гасає на своєму скаженому мотоциклі. Романа впилася домашнім Миколиним вином із виноградних кущів, посаджених на честь кожного сина. «Устим перчив карпатськими анекдотами, не виминаючи в них сороміцьких місць. Ми, лікарі, нам можна!» Сам пропонував сигарети Романі. Потім допізна вони вдвох сиділи в альтанці, обвиті виноградом. У Миколи навіть появилась підозра, чи вберегла Романа свій виноградник від напористого свавільного устима. «Цапмеле, цапмеле, коза на привіт вам, тату!» Стає на порозі устим і розпускає блискавицю на спортивній курці з державним гербом на грудях. А маленьке козенятко в Бешкет пола грає, Кумедно вторить синові Микола і стріпує борошно із штанів. Йому нетерпеливиться довідатись, що думає про роману устим. Але він змарнував стільки сили на виховання у своїх синів делікатності і такто в усьому. Що піддайся він зараз на позолочений гачок своєї батьківської цікавості, і дорослий син побачить у ньому замаскованого фарисея, тим більше, що устим дався йому найважче сиві Миколині скроні то запечені знаки устимового розбишацтва. Опріч історії із дизиндрою ще було викрадення машини з подвір'я Капшука, бійка на весіллі старшого брата, спалення класного журналу. Але за якимись необлаганними законами людського серця Устима він любив найбільше. Нараз думав, що, можливо, винен у всьому він сам. Треба було не слухати Барвінського і назвати Сьомого будь-яким іменем, тільки не Устимом. Ставайте на Устима Миколаєвичу до одвірка та перевіримо, чи ви ще ростете. На Берестовому одвірку млина справді є драбинка зарубок, що позначають ріст кожного із синів під час останніх відвідин Городиш. Микола притуляє сьомого до двірка, перевіряє, чи той бува не зіп'явся на шпинці, і, не дивлячись на позначку, ремствує. «Ей, братику, починаємо всихати. Треба притьмом женитись. Тарасик тебе на весну нас дожене». «Та нас по кілька разів на день міряють на тренуваннях. Від літа я доточив півтора сантиметра» то ваш млин у землю вростає. Хапає батька під пахви і силою підняти, але Микола впирається, присідає. А жанитись таки треба сину, бо я хочу дожити до дев'яти онуків-хлопців, щоб зібратись нам, дев'ятнадцятьом мужчинам. І я повідаю кілька таємниць нашого роду. Так що за Сибіром сонце сходить, хлопці, не зівайте. А я свій план виконую, тату. Я це діло поставлю на конвеєр, але... Устим витягнув угору довжелезну руку, підскочив і торкнувся пальцями високої млинової стелі. Але прощавай баскетбольний кошик, і здрастуй, господарська сумка. Нечутно котився аж під поріг млина помаранчевий романин Запорожець, вкотився як велика марокканська помаранча, що раптом луснула. Вишбухнула із свого нутра тонкий запах парфумів, а потім вийшла із її шкаралущі і сама Романа. Я приїхала по Могорич до Бродії,